Egyre többet gondoltam Istenre. Úgy éreztem, hogy egy valahol létező legfelsőbb lényfogalma lassanként belopózik a legtitkosabb gondolataimba. Nem mert szerettem volna arcul ütni vagy nekirohanni azért, amit tenni készül velem, vagyis Jennyvel. Nem, vallásos gondolataim épp ellenkező értelműek voltak. Például mikor reggel felébredtem, és Jenny ott volt, még mindig ott volt, nagyon sajnálom. Szégyellem is, de abban reménykedtem, hogy létezik valahol egy Isten, akinek köszönetet mondhatok. Köszönetet mondhatok, amiért megengedte, hogy felébredjek és megpillancsam Jennifer-t. igyekeztem, hogy természetesen viselkedjem. Hát magától értetődően hagytam, hogy elkészítse a reggelit meg mindent. Találkozom a Strattonnal? kérdezte, mikor a második tányér – Kivel? – Raymond Strattonnal, a 64-es évfolyamról, mondta, a legjobb barátoddal, aki a szobatársad volt előttem. I – Igen, úgy volt, hogy teniszezünk, de azt hiszem, lemondom. Hülyeség. – Micsoda, Jen? – Te csak nem mondogasd le a teniszmeccseidet, fiúka, kell a fenének egy papucsférj. – Rendben, mondtam, de legalább menjünk el valahova vacsorázni. – Miért? – kérdezte. Hogy hogy miért, üvöltöttem is, megpróbáltam belelovalni magam a szokásos műharagba. Nem vihetem el a feleségemet vacsorázni, ha kedvem tartja. Ki a nő, Barrett, hogy hívják? kérdezte Jenny. Mi csoda? figyelj, magyarázta. Ha hétköznap vendéglőbe akarod vinni vacsorázni a feleségedet, akkor neked van valakid. Jennifer, bömböltem, most már valóban sértődöttem. Nem vagyok hajlandó eltűrni ilyen beszédet a reggeliző asztalomnál. Akkor tólt haza a képedet a vacsorázó asztalomhoz. Rendben? Rendben. És azt mondtam annak az Istennek, legyen ő bárki vagy bármi, hogy én boldogan beérem a mostani állapottal. Nem bánom a gyötrelmet. Uram, nem bánom, hogy tudom, csak Jenny meg ne tudja. Hallod, uram? Te szabod meg az árat. Oliver! Tessék, Mr. Jones! Behívott az irodájába. Ismeri a Beck ügyet? Kérdezte. Persze, hogy ismertem. Robert L. Beckett a live fotográfusát dagatra verte a chicagói rendőrség, amikor fényképeket akart csinálni egy utcai zavargásról. Jones a cég kulcsfontosságú ügyének tartotta az esetet. Tudom, hogy a zsaruk összeverték, uram, mondtam Jonesnak, jókedvűen. Ha! Szeretném, ha maga venni kézbe az ügyet, Oliver. Egyedül? Magával viheti valamelyik fiatalabb kollégát. Fiatalabb kollégát? Én voltam a legfiatalabb srác az irodában, de értettem, hová akar kiukadni. Maga Oliver évei száma ellenére az iroda tekintélyes emberei közé tartozik. Közénk, Oliver. Köszönöm, uram, mondtam. Mikor tud elutazni Csikágóba? Úgy határoztam, nem mondom meg senkinek, egymagam akartam cipelni a terhet. Így aztán valami hülye dumát adtam be az öreg Jonesnak, nem is emlékszem pontosan, hogy micsodát. Valami olyasmit, hogy alig ha tudok most elmenni New Yorkból, uram, és remélem megérti. De tudtam, hogy csalódást okoz neki, ahogyan nyilvánvalóan igen értékes gesztusát fogadom. Te jóságos ég! Mr. Jones mikor fogja megtudni a valódi okot? Paradox ügy 4. Oliver Barrett korábban megy el az irodából, mégis lassabban vallak hazafelé. Mi erre a magyarázat? Hozzászoktam, hogy kirakatokat nézegessek a fifth avenue és megbámoljam azokat a csodálatos ostoba, bolondos holmikat, amelyeket mind megvásároltam volna Jennynek, ha nem ragaszkodtam volna olyan görcsösen ahhoz a fikcióhoz, hogy természetesen viselkedjem. Mit agadás, féltem hazamenni. Mert most néhány héttel azután, hogy megtudtam az igazat, Jenny fogyni kezdett. Igaz éppen csak egy kicsit, ő maga valószínűleg észesen vette, de én, aki tudtam mindent, én láttam. Bámultam a légitársaságok kirakatát. Brazília, a Karib-tenger, Hawaii, Hagyja itt az egészet, repüljön a napfénybe, és így tovább. Azon a bizonyos délutánon a TVA a Európát reklámozta holt szezonban, Londont a vásárlóknak, párizs a szerelmeseknek. És mi lesz az ösztöndíjammal? Mi lesz párizs amit még sose láttam? És mi lesz az esküvőnkkel? Ki beszélt itt esküvőről? Én, most beszélek. Te el akarsz engem venni? Igen. Miért? Olyan fantasztikus hitelem volt már, Dieners Klub tagsági igazolvány lapult a zsebemben. Csak egy aláírás a kipontozott helyen, és már is két első osztályú, nem akármilyen jegy, boldog birtokosa lettem a szerelmesek városába. Jenny, mintha kis év sápat és fakó lett volna, mikor hazaértem, de abban reménykedtem, hogy fantasztikus ötletem valami színcsal majd az arcára. – Talált ki mi újság, Mrs. Barrett? – Elbocsátottak, jelentette ki optimista hitvesem. – Nem, felbocsátottak, feleltem és előhúztam a jegyeket. – Fel, fel és tovább, szavaltam. Holnap este irány Párizs. – Hülyeség, Oliver, mondta. – De csendesen. A hangjában nyoma sem volt a szokásos műagresszivitásnak. Valahogy úgy mondta, hogy szinte becézésnek hangzott. Hülyeség, Oliver. Hé, volnál szíves esetleg valamivel pontosabban meghatározni, mi az, hogy hülyeség? Te, Oli, mondta lágyan, nem így fogjuk ezt csinálni. Mit? Nekem nem kell Párizs. Semmi szükségem Párizsra. Nekem csak rád van szükségem. Azt már megkaptad, kicsim, vágtam közbe erőltetett vidámsággal, és időre folytatta, amit te nem tudsz megadni nekem. Most a szemébe néztem, kimondhatatlanul szomorú volt a szeme, de ezt a szomorúságot csak én értettem. Azt mondta a szeme, hogy sajnálja, vagyis hogy engem sajnálja. Ott álltunk hang nélkül egymást ölelve. Ha valamelyikünk sírva fakad, sírunk mind a ketten. De jobb, ha egyikünk se. És aztán Jenny elmondta, hogy állati szarul érezte magát, és visszament Dr. Separthoz. Nem tanácsért, hanem hogy megtudja az igazat. Mondja meg, mi bajom! És ő megmondta. Furcsa mód nagyon bűnösnek éreztem magam, amiért nem tőlem tudta meg. Megérezte, hogy szándékosan ostobaságot mondott. A jére járt, ol, oh, kicsoda Jen. Ackerman, a hematológus. Végig a jére előkészítő és orvoskar. Ja, mondtam, és tudtam, hogy egy kis derült próbál beinekciózni ebbe a gyászos eljárásba. Írni-olvasni azért tud? kérdeztem. Az még csak ezután fog kiderülni mosolygott Mrs. Oliver Barrett a Radcliffe 64-es évfolyamáról. Az viszont már is biztos, hogy beszélni tud, én pedig beszélni akartam vele. Akkor rendben, a éli doktor, mondtam. Rendben, bólintott.